ручка чайника була обмотана газетою. «Щас, чефірнемо!» оголосив Бичковський. «Я туди цілу пачку цейлонського обухав, тільки скипіло». Він звідкись дістав тонкого, довгого скальпеля і почав ним мішати у чайнику. Час від часу відсмикуючи руку, бо пара все-таки пекла. Ростик потроху приходив до тями, заплющив-розплющив очі Потім із зусиллям ковтнув бридку пекучу слину. Хотілося пити. Бичковський перехилив чайника, не відриваючи його від столу, і налив повну склянку чогось такого запахущого, чорного, гарячого. Підсунув склянку Ростикові. Пий потроху, чмури кокосілий, без цукру, маленькими ковтками. Ростик пальцями узяв склянку за верхній краєчок. Віддмухнув чаїнки, сьорбнув. Перші ковтки полегшення не принесли все таке бридке, гірке, гаряче. Але поступово терпкий смак окропу обволік рота зсередини, став звичним, а в горлі і в грудях усе ніби ствердло. Голова прояснилася, розтик добив склянку, сплюнув чаїнки і сам налив собі ще. «Ха, добре йде? — усміхнувся Бачковський, сідаючи навпроти і розкурюючи сигарету. Ростиковій самому захотілося запалити. «Ми у студентські роки тільки цим і рятувалися, з спохмелюги. Вранці хто перший прокинеться, заварюючи фірку на всю кімнату. По скляночці без цукру прийняли, і в нормі». Бачковський зі смаком затягнувся, видно йому хотілося позгадувати. А взагалі, жизнь була студент не знає, як у вас там зараз, а у нас золотая. Вчились ми п'яте через десяте, але отдихнути вміли. Клас! Чого тільки не було. І баби, і п'янки, і драки, і все, що хоч. Розкажу хоч би таку історію. Дивись додаток другий. Темрява обступала звідусюди, гусла, тільки вгорі тліло посипане зірками глибоке небо. Недалеко в лісі за парканом щось тріснуло, шелеснуло, обоє притихли, озирнулися. Шум не повторився, та все ж Бичковський підвівся, відійшов від столу, довго вслухався в темряву. Десь далі в лісі знову шелеснуло, тріснуло, затупотіло коротко. І знову тиша й прохолода поповзла з боку болота. Ростик уже остаточно очуняв, чай таки зробив свою справу. Голова знову була ясною, і спати вже не хотілося. Він і собі виліз із-за столу, підійшов до Бачковського. Як ти думаєш, то він? — А чорт його знає але скидається на те. Тише! Вони, не змовляючись, тихо пішли вздовж паркану. Ростик ішов, дивлячись весь час у спину Бичковського, на його світлу зелену футболку, тугу напнуту на квадратових плечах. Бичковський ступав безгучно, не озирався, лише рукою весь час показував Ростикові «Давай-давай, за мною!» Та оте протверезіння, яке за столом вже здавалося остаточним, ще, виявляється, таким не було. Ноги хоч і йшли вздовж паркану, але були як ватяні, і голова дерев'яна. Та вже ж вони обійшли по периметру більш як пів території табору, а тоді зупинилися, прислухаючись, у затемненому проміжку між рясним кущем буску і коліном паркану. В хлопці зі старших загонів ховалися тут покурити. Звідси було добре видно дерев'яний дівчачий гуртожиток, у якому все ще світилося двоє вікон. І навпроти нього біля меншого і всохлого куща буску збуріло від дощу хатку на курячих ніжках із вирізаною червою над дверима і великою білою літерою «Ж» на всі двері. Ростики з Бичковським зупинились, перезернулися. За парканом не було нічого чути. В обом стрелила в голови думка, а може то все причудилося їм там, біля медпункту, і не було потреби крастися сюди попід парканом поночі.